Du snart ska lämna start Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav eh, Då hälsar jag alla välkomna till snitt 83 Tackar mm. Tack på det Temat där Klosterö ja. ja Det här är det temat. Tema Twang. Ni, ni ja, numera i Twang, inte bara kaffe och, kaffe och vinerkrans. Fikat har fått en ny ny fikat upphöjt till 2,0. ny oh, lyft, lyft till den annan nivå. ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny ny det ja. de ny ja, ja. det ny ny ja. jag ny Ja, ny ny ny ny ny ny ny ny ny det ny ny ny ny ny ny ny ny ny är ny ny ny som hans Läsa ut. Mm. Ja. Jag, jag har någon lite grej har jag. Jag tänkte vi kunde diskutera. Vad ni säger om det. Mm. Oscar Pistorius har släppts ur fängelset. Hur ser det nu? Hur? Ja. Jag vet inte fan. Det är lite Udgi Simpson. Alltså mm. Han blev till och med erkänt att han sköt så. Jo, men Fast han trodde att det var en, ja, en inbrottstjuv ja. Inne på hans toalett Och frun låg inte i sängen Blade Runner ja, ja. Ja. Ja. Nej, Nej. tveksamt lite... Och så har han en lyxfängelse va? Eller han släpps ut när en ja. lyx Han har fotboll <laughs> fotboll för ett mord det är ett Runt låret <laughs> Nej, fotboll är inte så här för lite <laughs> Han det är lätt att skaka oss. Ja, precis. Han var lyckad att vilja benen. De tror att han sitter säkert. han sitter hemma och tittar på TV. Kan ni släppa Skruva av träbenen på ny på jobbet. Full poäng är allt det är ändå. man fixa som typ en som hemma. Han hade en gubbar som rörde sig, så det ser att de han var hemma. Då har han en tågbana som man ställde mot fotpunkten som han rörde sig. i och gav en här. var. toa. Ja, nej, men han... Han verkar röra sig helt och En ja, ja. <här> <Han, här> <Han, här> hemma Jo, han har sina varor <här> <skratt> stad, stad, stad, stad, stad, stad. Han fick och kan sex morgon och gav upp på toa. Jag ser man tog att hoppa till över tröskling Är toan. Nej, bussäk. Det påminner lite grann om det här uh, Fils Bäck, du. Han, åkte ja, han, han åkte väl också... Ja, han sköt väl sin tru, Ja, men det var väl också lite... Han det är alldeles. Nej. Uh, vad säger ni om att... Uh, Sveriges bästa kranvatten? Det finns en stads. Stockholm? Har du svig? Det är inget som är relaterat till, till oss. Oh, Bromöla? Bromölla. Är det Skåne? Nej, Småland, tror jag. Ja. Men vad är Bromöla tjänster? Speedway. Eller? Ja. Vad heter de? heter Bromöla? Nej, det måste jag, jag ha någonting Det ligger alldeles i närheten av, av Emmabodarna. Emmabodarna. Oh. <laughs> Nudungarna är mitt favorit Det finns inget coolare. Det coolar brukar, gå, brukar gå... Uh, vad heter det? Rostring, Vär, världs-, världskuppen i Speedway körs i Bromöla ibland. Har du tänkt att du ibland har gjort med Mölen Lycka? Är det två Det är jag papper, det är Göteborg. och mm, ja. ja. <laughs> Men det, det, det, som, det som är ganska intressant det är ju liksom det här med, med om vi pratar dricksvatten Mälaren är ju, är ju så att säga en vattentäckt för ungefär två miljoner människor mm. Och nu när, mälar, liksom när, när vi får den här klimatförändringen så klarar Mälaren klarar ju idag eller slussen klarar idag inte att släppa ut det och släppa ut vattnet som behövs för att det inte ska svämma över nu gör man ju så nu kommer man att bredda sig att det klarar det som är idag. Men 2050 då kommer liksom den här landhöjningen och den globala vattennivåhöjningen liksom att, att ta ut varandra. Och efter det så kommer havet bara att stiga. Så nu håller man ju på att diskutera att man ska reglera saltsjön också, göra göra mälaren större för att kunna bevara det riksvattenet för. Det kommer att bli en märkast mm. nära till havet, det kommer verkligen bli en blandning. Så. Ja, det kommer, det, kommer att bli, det kommer att blandas upp helt och hållet. Och det här påminner lite grann om första gången när du började prata om, om spillolja. <laughs> du, du, du kan säga vad som helst nu om vi ja. vet att det står gärna till oss med en i och en babar. Och inte <skratt> spill olje. En babbar tappar Men du då det? Du började prata om Ja. olje. Men någon... ja. jag, med... jag kommer inte ihåg varför. Nej, men det var något med, med, med bilar i alla fall. man ja. någonting med olja och du drog på ja, någonting. Jag har aldrig blivit olja mm. i bilen. Ah, ja. Jag ska lyssna på jag den, den avsnittet för det var det ju så här, men du kan ju och säga vad som helst du kan Du vet ingenting om det man... <går> nej, eh, få men, men det var de alla Men sa saltfön, vad är, vad är saltfön? Saltfön är ju ute i, i skärgården Det är brett vatten ja. i, i Östersjön och i bot Bottenhavet så. så det, det är saltfön Mälaren är ju sötfön Ja nej. <gård> <gård> Vi blir bra bara på vi stoppar det. vi får Barbarius back under tåget. <laughs> jag spela igen ner. Ja, är det slut. Bara stänga av för min men... skull. Jag Bara krossade glas. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. bara Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Barbarius. Har vi tömt för att ja. ja, det tycker jag. Ja. ja, det kan vi släppa. Mm. Det här som man ser ute på gatan, gatorna, men de kommer tillbaka lite grann i Öka och Och när gick på Drottninggatan här i, i eh, Torsdag så såg jag några... Om du vet, med tre fotboll så är det en kula. Aha, okej. Okay. Och så mycket mm, mm. mm. så Och det, det är så uppgjort, allting. Ja men det är en som, en som står och spelar och så står det som liksom ett gäng runt. Och nu var det, det var tre, en som spelar, tre karar och två kvinnor. Och så spelar så visar han och så slänger de fram en 500. Och pekar ibland så vinner, men ibland så förlorar hon. Så det är alltid roligt att stå och gå ut och chitta. Så alltså, direkt så ska de försöka, jag så alltså, kör någon gång och visar liksom hur det funkar. Och så förlorar hon det vinner 500. Och så, jag man ska lägga lite tror, tror att det är schysst. Gick det för dig då? Ja. Nej, jag förlår. Femhund är det bara Men alltså, det är så otroligt. Ja. <laughs> Men så finns det någon som kan gå på där idag. Jag har inte sett det här på evigheten. <laughs> jag går det. inte på drottning av det så mycket. Det kan vara en pratning till den. Mm. Tänk, tänk om där var det en en fröska under under muggen. Ja. Ja, det var intressant. inte ja. ja. man som kunde ha. Man ner det, det, ja, inte täcka att man skulle... Ja, Jag är inte en som mm. man skulle börja spela då. Babar. Det är inte ett jobb för babara heller. Lilla blå -kostym. Ja, Eh, vad tycker ni om eh, vad det om trollhättan? Vi hoppar kraftigt här igen. Oj! Ja, det var... Ja. ja det är ju en variant på skolskjutning kan man säga. När han går loss som ett svärd. Ja. Nu är det skolskjutning. Det är att och... och det är sjuka. Alltså att... Att det är någon som lyckas ta en selfie med honom också. Alltså, det är ju helt, helt sant Ja, det var verkligen. Och så sen, det, det som upprör mig mest är den här debatten som följer är svenska skolor säkra, vad kan vi göra? Ja, liksom, så här, det, det går inte att göra något åt det där. Det är, det, jag tar, det, det är ju psykakuten som men det, måste, jag må, men det... måste ta tag i det innan det händer. <går> det ja, och hur ska man förutse det? Utan mm. mm. är det grejen... tillbakadragen snubbe som är hemma på sitt och bara... Ja. Men alltså i... I skolor och sånt. De har ju dragit ner med, med en och... Ja, Ja, och... Ja, mm. men sen psyk... Psykhem och grejer. Mm. Det har vi dragit ner på. Och på något sätt kan du säga, ja, det, här är, det här är ett som man får betala. Mm. Om vi ska fortsätta ja. med sånt här. Ja, det är jätteviktigt. Det vet ju vi. Mm. Psykakuten. Men, men sen är det också att hänga med. Det, för det, det ser de att i Finland och så här, man blir duktigare liksom på att... Alltså, nätpolisen håller bättre... Alltså, de har... De där har koll på, de följer ja, ja. de på nätet liksom och ser om de är... Nej, inte koll på om det förstås. börjar triggas upp ja. liksom så här. Mm. Och där är vi ganska... Alltså, det, det händer ju så... Jag menar... Vi, vi tycker att Facebook är liksom ett, ett socialt medie... Det är inga ungdomar som använder det, det är bara de okay. som är i 15 års som använder det, Så att det är... Ja. Vad gör de, vad, vad använder du? Du som är nere med kids. Jag kan inte kids. Men det är, liksom, det är mycket... Jag, jag kan snacka kids. snacka kids språk. Snapchat, det såg vi i Liverpool. Och Snapchat. <skratt> uh -huh. Okej. Okay. Det är det där man ska cake, börja. Uh, Kick. ja. Uh, det körs syren ska jag nu märker att jag är helt inspirerad. Instagram Instagram är ju mycket tyngre ja. än Facebook ja. De flesta använder ju Instagram, Instagram som Facebook Ja Jag fattar inte riktigt poängen men det är väl, liksom, väl vad folk hänger Ja, absolut. Jag rankar ju alla grejer före Facebook personligen, så ja. att jag håller med kids Twitter vet jag inte Jag håller Twitter på väg att bli det, håller, Nej, jag det känns som det håller fortfarande lite man twittrar de sakerna till. Ja, jag vet, inte. jag vet inte. Jag tror att Instagram är störst om mm. man ska se ja. sociala medier. Ja. Eller är det? Facebook är väl störst, men jag menar... Det men egentligen är... Är störst. <laughs> ja men liksom som är populärast då. Men det där man Utom, alltså för min mamma Och här är på Facebook liksom. ja. Den, ja, men Som du säger 50 uppåt och uppåt Men alltså de yngre Under 50 eller 40 Då, då tror jag att Instagram är större Under 50, så du, du, du, kommer, du kommer snart att falla på Facebook Ja jag vet fyller 50 står ja, jag, jag är jävla betyd på Facebook jag har, ju, jag har ju mycket Facebook-kompisar i jobbet sådana. Advokater och, och, ja. och så. Och då säger de. här har ja, och, och, och, och då, då säger de liksom så här. Ja, det gör jag bara för att förebygga mina ungar. Ja, tjänar de? De är inte där. Nej, just det. det, är sånt. det... Mm. De har ett Facebook-konto och det händer ingenting. Nej. Men det är ju jävligt fint det där. Lia, hon är hennes telefon pajade lite grann och fixa den och henne och då hade hon använt en Inglas padda och använt messenger mm. så glömde hon att ta bort det där så. så var det någon gång som det var det var eh, hon skulle på någon ah, hon skulle på någon fest hos någon kompis och så sen så började det upp på paddan ingelas padda så här att han eh, är någon som man har trickat och <laughs> den här konversationen så. Det är, det är, jag är Ingella låg logga kolla på, på spåret eller något sånt här. Ingella smsade så här liksom att fast det är jävligt noga förfältarna står utanför. De har full koll. Och det bara exploderade på Messenger. <laughs> <laughs> Strömflasken! <laughs> det här är Leas mamma. Det här är Leas mamma som skriver. <laughs> Nej men inte på Messenger utan hon smsade Lea. Det var så att och sen kom Lea på det där och sen har det där hänt en gång till Så att nu vet jag fortfarande inte om det Så vi har ganska bra koll på vad som händer Ofta vi ringer, ringer tipstelefonen om var de köper sprit och sådana här saker mm. Jo, för att knyta åt det till, till trollhämtande så, så hade vi På bilder från skolans övervakningskameror. Och många skolor har övervakningskameror egentligen Ingen av nej Ja, ni det. Det är Stefan som går upp med sin, yeah. sin iPhone Kneppig knäpper bilder på banan. Gå mm. oh, så här. Nej, men det är med, bara konstigt. Ja, det är verkligen. Ja. På, på Tänk om jag hade kunnat få ställa in den där i kafeterian, på den, bara så här... Spela in. Spela i Vilket skog. Ja, det var den tolsta. Det, det varit mer än tolv lyssnare. Ja. Var det bara 12 clips senast? Det ja, var tolv eller 14, så på <skratt> förra avsnittet. Okay. Men hade inte legat ute så länge. Bara... <skratt> det brukar vara 23. Man, det är ju och... Jag vet ingen aning vilka de där 23 är. <skratt> mm. eh, sen hade jag, jag var jag på eh, Grotesco här i Storstad. Och vi hade ju något avsnitt om, om svensk humor mm. nämligen Nämnde Nämndes grotesk då Ja, det tror jag Jo, du gjorde du Men nämndes Per Andersson Ja äh, det vet jag inte Det är väl han, Ove Sundberg är väl henne Ja, det är ju Henrik Kusin ja. med det och Han är ju känd, han är ju bra det vet man. Per Nej, Andersson är det känd Andersson också är känd känd. Jo, han är också känd, men inte lika stund Nej. Han mm. har inte hittat så noga än. Nej, men alltså, han fantastiskt bra. Han var, han var den klara i behållningen. Helt utflyttad. De hade, bland annat så hade de ett... Det var flera grejer som han kände igen som han körde kört förut. Bland annat han hade de hade här, med en typ Studio Med en panel som mm. satt han med i panelen med. Så pratade de om... De, han sa, ja, men tre saker som man inte gillar inte. Han forserad. Tre dagar gillar inte. Och det är, som nämner någonting, ja, men det är politik, det är sjukvården, det är ensamheten. Alltså börjar programledaren prata. Och så är det, och så tog han till ett gärde. Och till slut så bara kom det bara, alltså han var mm. i fem minuter och bara rabbla ord. Liksom. Man såg att Dossin kunde inte hålla sig på skratt. Han var tvungen liksom att vända sig om. Mm. Var det bra? Ja, otroligt bra. Alltså. Han var den stora behållningen. Men det var bra hela... Hela. Ja, men tre. Tre plus. Ingen så här jättehöjd. Är det. Nå, nånt är det. Två timmar. Det var, en paus, det var ju paus. Det var med två och en halv var det säkert. Det var du här kupletter Ja, men lite grann. Det har svårt för det sagt jag säga. Jo, men... Det är många som verkar gilla det. Ja, men lite under. det men Dorsin med sitt. Han är, han är duktig på. det. Ja, oavsett hur Per Andersson är lite mer. Han är mer som Peter Aker. Vilka är mer? Är det något mer kändisar? Uh, jo, men det är en... Det, jag vet inte om det är. Det är som två stycken att med i Paj. Mm. Mm. vet jag. Grotesk. Det är bra Ja, det är skatan-gänget, partaj-gänget, rotesco är det som killing-gänget? passan går de, Passar de emellan eller? Mm. Mm. de hittar sin nisch? Nej, men jag tänkte liksom eh, freelancer om lite grann i olika grupper eller? Kota Gudrun, det finns väl med något annat gäng. Nej, jag tror inte det. Jag tror, de håller väl liksom på sitt. Mm. Och sen så kan det säkert vara att de byter över, men de hoppar lite emellan. Så är Ica gänget. ika Stig? Ja. i gör Mm, okej. Vi snackar mod eller? De är öppen till, till tio på flera dagar. Här är jag, ja det är mm. perfekt. Lådagar då. Nu har man inte smittväg till Southway-funktionen. En, en middag? Ja. Har du Nej. Tunker, Nej. Ja, det punkt Nej. Mod och... Ja, vi får se. Ja. Mo, Mod är... Det finns ingenting att diskutera där. Nej. Har de ett lag? De har, har problem i ekonomin. Ja, det är med Jag ska vara klart. Ja, är Jag ser ändå att ställa upp ikväll mot Motseleft och borten. Det här kan vara historiens kortaste podd. Mycket bra. Mycket bra. Det ser ju så. Tack och hej. Tack och hej. 83 Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? No